Bertzolarien agurrak entzun ondoren lehen lanarekin jaziko gara. Sortziko handian ofizioko, ofizioka arituko dira, Iker eta Andere. Iker eta Andere ofizioka sortziko handian iruna bertzo kantatzeko gaia auseru zuen. Zu Iker eskiatzera joaten zaren lehenengo aldia da. Andere monitorearekin pista erresenetan ibilizara ikasten. Anderek esan dizu pista horretatik esateratzeko. Baina kasurik egin gabe pista saienera Joan zara. Jauzi eta besoa utzi duzu. Hospitalera etorresei su bizitan monitorea. Suiker esgiatzera jaten saren lengualdia da. Andere monitorearekin pisa, pista pista erresenetan ibilizera ikasten. Anderek esan dizu pista horretatik esateratzeko. Baina kasurik egin gabe, pista zailenera joan zara. Jauzi eta besoa utzi duzu. Hospitalera etorri zaizu bizitan monitorea. Ikerrazita, iruna bertzo, sortziko nagusian. Zingoa gatik eskia zera. egin behar nuen buelta. Zingoa gatik eskia behar da, pertsona hori tarteka. Buelta egin dut makinatxo bat, Lurre eta aspertu egin naiz anderetorri Anderetor naiz eskia zera, aspertzean nuen keska, Anderetor naiz eskia zera, aspertzean nuen keska. Eski etorrieta, nirekin zara zuasi Urrundik ere atzemandizut zinela nahiko berezi Bronkabotatani gelditzen naiz, gaurkoan nahiko itxusi Eskua purtu bainal ez duzu ez errikasi. Eskua purtu bainal ez duzu ez errikasi. Esku dut bainatera Naiz nian dere bizirik Nik pentsatu dut joan behar naiz Aruntza ez daukat besterik Beniet horriko eskiatzera Ez pentsatu pentsatzerik, zuk esan duzun pizta horretan ez egon emoziorik. Zuk esan duzun pizta horretan ez egon emoziorik. Zera ezin zenta aldapa hortan bera. Ta harinago iritsi zara, gero zu hospitalera. Baina baduzu orain dikere, eskiatzeko aukera. Urrengo baten jarriko zaitut aurtsikiekin batera. Urrengo baten jarriko zaitut aurtsikiekin batera. Aurtsikiekin bateran dere, Azazunin nazi, bakar bakarri ikuatea ere, nahiago nuken ikasi. Ez tuzu eser ikasi eta, horrela zara zuazi, irakasleak ez badakinik ezin dute zerrikazi, irakasleak eztakienek, nik ezin nuen ikazi. Ori entzundan iri zait, oraintxe bertan ez Zubezelako ikaslerikan nik ez dut izan sekula. Eskua purtuta ezin duzu hori ora indi simula. Etxera joan ta amari esan kasuegin didazula. Etzera joan ta Mariesan kasu egin didazula